Георій прокинувся з пекучим болем у грудях. Він лежав перед увімкненим телевізором на своїй шкіряній кремовій канапі. На нього очікувально дивився сокіл Сапсан. «Так можна і Богу душу віддати», – подумав він, витираючи холодний піт з чола. «І знайдуть мене мертвого на власному дивані через тиждень. Добре, як через тиждень, а як через місяць, і нікому не спаде на думку шукати мене раніше». Хіба що Ірині Марківні. Біль стих. Він подивився на годинник одинадцята вечора. А сон, сон, а сон в руку. Треба щось міняти в своєму житті. Він одягся і вийшов з дому. За десять хвилин він уже під'їжджав своєю машиною на Тарасівську. На горі світилося. Єва його не чекала. Він зрозумів це з її погляду, що вона відчинила двері. Трохи повагавшись, вона все-таки дозволила йому увійти в дім. Він відчув щось не те. У вітальні сиділа з десятера чоловіків. Георгій стояв серед кімнати, як у тому сні, немов голий, а вони оцінювали його похмурими і чужими очима. Липинський зрозумів, що опинився на їхніх зборах. Його охопило хвилювання. Влип. З одного боку він Підсвідомо давно вже хотів розібратися з цими аматорами-революціонерами, а з іншого боявся забруднитися. А чому, власне, боятися? Кого? Він же вільна людина. Він має право на власну думку. Георгій розглядав присутніх. Це товариство не було подібне до безтурботних махновців з гуляй поля. Він підійшов до найближчого і простягнув руку. Георгій представся він. Перед ним стояв бородань, може священник, з теплою і сухою рукою. Потиск його руки був покірним і ніжним, немов дотик метелика. Розстригай, назвався він. Пседонім чи що? А може підпільне прізвисько? Далі стояв молодий красень з виглядом фанатика царевбивці. Юнак стояв, розправивши плечі, гордо піднявши голову, розставивши ноги і тримаючи руки на широкому шкіряному ремені, який обхопив його тонку талію. Він ледь торкнувся георгієвої руки, не мав, уникаючи потиску. Рука його була тонка і легка. «Студент», – представився він. Так, тут усі з псевдонімами. Далі припіднявся зі сільця худорлявий чоловік з виглядом хворого на виразку шлунку або туберкульозу. Потиснувши Георгію в руку, він закашлявся. «Професор!» – видушив він із себе крізь кашель. Професор мав зовнішність старого мудрого вчителя. Потім черга підійшла до невисокого чоловіка із загостреними рисами обличчя. «Аміко!» – виклично сказав він. А Георгій здригнувся. Аміко до кісток пронизав Липинського гострим поглядом. Аж у того пробігли мурашки поза шкірою, їхній вожак чи що. Його потиск руки був жорстким і таїв у собі якусь погрозу. За ним устав старий чоловік зі світлими майже ісусівськими очима Іван Самійлович або просто дід. Георгій навіть зробив порух, щоб схилитися перед ним, проте в останню мить схаменувся. Останнім стояв здорувань, що представився Сидором. Рука у нього була велика і сильна, рука – охоронця. Євдокія уважно спостерігала за сценою чоловічого знайомства. «І з чим ти до нас прийшов?» – нарешті спитала вона Георгія. «З благою вістю», – пожартував він, – і перелякався. Це видалося йому святотатством, адже зараз він скаже їм усю правду. Він ще раз обвів чоловіків поглядом і повідомив – «У вас на хвості сидить Служба безпеки». Чоловіки перезирнулися і втупилися в Євдокію. Вона снизала плечима. «Невже це новина?» – зневажливо заявила вона. Георгійка кахикнув. Чоловіки одночасно повернули шиї і подивилися на Георгія. «Вони вже давно вас вирахували», – пояснив він. «Не питайте, я не знаю як. Я прийшов, бо він розубився» бо хочу сам у всьому розібратися. «А хто тобі дав право?» – спитав викличним тоном студент із зовнішністю фанатика царевбивці. Георгій замислився. «Ай, справді, хто мені дав право страмляти носа в чужі справи? Та й навіщо мені це? Взагалі-то я прийшов до Євдокії, як до жінки, і я зовсім не розраховував на безглузду дискусію». «Ну, то я пішов», – примирливо відмовив він. Вибачте, що потурбував. Він і справді вже пішов до виходу, аж тут озвався професор, дуже подібний до сухотного різначинця. «Стій!» – Георгій Стонус зрозумів, хто тут головний. «Поговоримо!» – Липинський обернувся. Професор підвівся зі свого крісла і відразу ж опустився. Георгій спостеріг, що той сидить на хутряній підстилці, Незважаючи на те, що за вікном було літо, Липинський стояв перед цією групкою чоловіків і почувався ніяково у своєму костюмі за тисячу доларів. Сорочці за сто доларів і черевиках ручної роботи, він уперше в житті відчував, що його стильність абсолютно безглузда у цьому житті, тим більше тут. А зараз вона взагалі працювала проти нього. Члени таємної групи дивилися на нього поглядами, які красномовно свідчили, що ти можеш розуміти про нас».